4 óra 12 perc. Nick a homokdűne mögött hasalt és várt. Hallotta maga mögött a zubogó víz dübörgését, ahogy az áradat folyt a csatornán. A 44-essel szétválasztotta maga előtt a magas fűvet. A bokrok, fűvek és virágok között ő csak egy árnyék volt. Melkasa és lába viszketett a homoktól, bár a benne forrongó dühöt nem a sebei váltották ki, hanem önmagára irányult, elvesztette őket. Valamiféle házra számított, nem erre a nagy, homokos és köves semmire. Most már csak egy valamit tehetett, itt várt, ahol az erdőt átszelősvény levezet a tengerpartra, és reméli, hogy a férfi valahol mögötte hamarosan feladja a keresést. Ha elhalad mellette, Nik követi majd, méghozzá sokkal közelebbről, mint a társait. Remélte, hogy ez az itteni az egyetlen járható út. Átkozta magát, amiért azt hitte, sokkal könnyebben a nyomukra lel, s olyan lassan jött le a tetőről. Óvatossága már is Laura és margy életébe kerülhetett. Igyekezett lerázni magáról a keserűséget és a frusztrációt, az idegeit tépázó szorongást. Higgatnak kellett maradnia, higgatnak is, ébernek. A szorongás csak tehetetlenné bénítja és eltompítja az érzékeit. Lehetségesnek vélte, hogyha kellően nyugodt, meghal valamit, vagy meglát valahol egy fényt, és akkor nem kell arra a férfira várnia. Nem tetszett neki ez a várakozás. Már készen állt a következő harcra. baromarcu Nem lett volna szabad szem elől tévesztened őket. Egy pillanatra sem. Hirtelen elöntötte a többiek iránt érzett aggodalom, de egyelőre várnia kellett, és úgy találta, ennek valószínűleg van jobb módja is. Lassan megfordult, átgördült a hátára, és lenyűgözve nézte a hatalmas csillagkupolát. Gyönyörű éjszaka volt, és eddig még csak észre sem vette. Egy ilyen éjjeli égbolt mélysége és tisztasága mindig megérintette, és egy pillanatra még most, Élete legrosszabb éjszakáján is megkörnyékezte a csillagos űr látványához méltó békés közöny, minden törekvés, feleslegessége, de aztán tova tűnt. Nagyszerű éj borzalmakhoz gondolta és kicsit elfordította a fejét, hogy ismét lássa az ösvényt, így valamivel jobban érezte magát. Szívverése és lélegzése egyenletesnek, szabályosnak tűnt, és bár fejjel lefelé látta az ösvényt, Látótere jelentősen kitágult, tágasabb már nem is lehetett volna. Csak a szemüvegét kellett megigazítania, ami elég praktikus. Ha kicsit elfordította a fejét, szemmel tudta tartani az ösvényt, meg annak környezetét jobbra és balra is, ha pedig ismét elfordította, végig tudott nézni saját testementén, egészen a partig, így senki sem lepette meg hátulról. Sokkal jobb. Gondolta. Egész jól csinálom. Kíváncsi lett volna, tanítják-e ezt a pozíciót a hadseregben. Dan tudta volna, azonban Dan már halott. Ismét szétválasztotta maga előtt fegyverével a füvet, hogy semmi se takarja ki előle az ösvényt, elhelyezkedett, amilyen kényelmesen csak tudott, és igyekezett nyugodt maradni. Ki tudja, meddig tart még? A nyírkos, hűvös levegőt sóspermet töltötte be. Ha sokáig kell várnia a vörös ingesre, rohadtul elgénberedik majd a nyaka. De az még mindig jobb volt, mintha hátulról elmetszették volna. Ezek a fickók elég jól tájékozódnak a sötétben. Azon tűnődött, mióta olálkodhattak a ház körül, meddig figyelték őket, mielőtt lecsaptak. Lemerte volna fogadni, hogy sokáig. És persze senki sem látott vagy hallott semmit. Ennek az embernek a sötétség a természetes szövetsége. Mint a ragadozóknak általában. Eszébe jutott Jim holteste a kanapén, a mellén csillogó üvegszilánkok halma. Újból elnézett a lába fölött. Szeme megvillant. Hirtelen úgy érezte, mintha megbögték volna egy ösztökével. Akaratlanul is hátrahőkölt, és vagy tizenöt centit visszacsúszott a fűben. Meglátta a férfit a partal és a tengerrel a holdfényes háttérben, ahogy nagy sötét szilluettként lassan sétál el alig két-három méterre tőle. Nick baromi szerencsésnek érezte magát. Megint ostoba volt. Vezetett az erdőn át egy másik ösvény, hát persze, hogy vezetett. Itt éltek valahol közelben, nem igaz? Ezek gyilkosok. Ha nem volt másik út, akkor csináltak egyet. Nem hagyhatták, hogy egyetlen menekülési útvonaluk legyen. Nick tudta, hogy kurva nagy mázlista. Nem vettem volna észre, ha a hasamon fekszem, sosem veszem észre. Nagy ötlet volt a hátamra fordulni, még nagyobb mázli, hogy ő nem vett észre engem. Lassan előhúzta a fegyverét, ugyanis nem kívánt tovább a szerencséjére hagyatkozni. Szinte várta, hogy a férfi villogó késsel a kezében meglóduljon felé. Hirtelen rohadt fázott. A hideg tengeri levegő alattomosan fellopakodott a gerincén meg a combján. Pénisze összehúzódott, bőre megfeszült. Aztán a következő pillanatban a férfi már csak egy magas alak volt a parton, ahogy az apály utáni süppedős nedves homokban sétált, és a távolság megfosztotta fenyegető órájától. Nick felgugolt, átvágott a füvön meg a bokrokon egy szikla alatti magasabb pozícióba, és a sötétségben láthatatlanná válva követte.